Szeretettel köszöntök mindig, hogy én már szeretnénk beszélni, amelyik azért mindennyiunk, sőt egészen biztosodik, hogy életét láthatja, és momentúni uh, gazdagmát határozza. Egy olyan terület, amelyiket lehet, hogy nem feltétlenül a, a szó definítő értelmében közelítjük a művészet és hanem inkább olyan művészeti alkalmazások, vagy olyan megjelenítési formák, megjelenési formák, amik lehetnek akár irodalmi a művészetiek. E, e, tulajdonképpen a olyan üzenetet adnak át, ami természetesnek veszünk és olyan kapcsolatot hozunk létre a technológiai fejlesztésekkel, a, a tudomány előrevaladásával, ami egyszerűen működészetét részét képezi, integrálódik, és nem önálló műalkotásként kezeljék őket, hanem megtanuljuk őket egybe összefüggően kezdeni, de nézzük is meg ezeket az elsőleges érinkezési platformokat, hogy melyek azok a felületek, amelyekkel legkorábbi időtől fog a találkozunk, illetve melyek azok, amelyek Többi többé-kevésbé gronológiáilag az idő előre haladásával meghatározóvá tesznek bizonyos irányzatokat, bizonyos gondolatrendszereket, illetve magát az innovációt művészetben és tudományban. Az irodalom lehet az egyik elsőleges forrás, amit az kifékből, könyvekből, folyóiratokból mindenki ismerhet. Nagyon fontos arra gondolni, hogy hogy a, a, a korai e, a tudományos és fantasztikumi, gondolok itt a modern a következős modern, a modern ére, hogy nagyon sok minden megvalósult. E, mégis egy olyan e, világban születtek több mire, amelyek ezek e, e, a megjelenési a leírtak, egy utopisztikus világot írtak, például de visszamehetünk az utópiákra, e, akár Francis Bacon uriah vagy módusnak az utópiájához, ami pedig inkább egy spirituálisabb és ö, ö, sokkal még megtudatlanabb szintre helyezte ö, ezt, a, ezt az elképzelődött futurisztikus ö, vagy éppen magnifikus módban létező világot, amelyek között úgy tűnik, hogy valamiféle kapcsolat létezik. Az idő előre haladásával úgy tűnik, hogy ö, megtörténik egy váltás és az irodalomban korábban ö, illuzorikusként, megfogadatlanként létező dolgok a tudomány fejlődésével egyre inkább kezdenek arra tölteni, és mint a ki emelkednének az irodalmi művek világából, és elkezdenének körülvenni minket. Uh, tulajdonképpen nagyon nehéz szétválasztani a képzőművészettől, illetve látható, hogy feljuttam a szórakoztatói, szórakoztatóipar uh, ezen bele a konceptától uh, vagy az alkalmazott grafikát a brandinggel és a rectum uh, tenderekkel mert tulajdonképpen egy szerves egységet képeznek, az előbb próbáltam már utalni. De mégis, hogyha megpróbálnánk leválasztani a képzőművészetet, akkor láthatjuk, hogy az új médiumok megjelenésével, már időktől, időtől, rádió, televízió, majd a később megjelenő új technológiákkal folyamatosan helyet kapnak a művészeti életben. És odáig eljutottunk, hogy most már a legtöbb egyetemen minél nyugatabbra haladunk annál inkább, Koncepciófüggő alkotások nem feltétlen esztétizáló alapon, hanem sokkal inkább egy konceptuális, intermediális művészeti irány felé tendálnak. És ez valóban így van keletről, az orosz akadémikus iskolai képzésről a mai napig körülbelül ezzel de minél nyugatabbra haladunk, ez a konceptuális tendencia annál inkább megfigyelhető. Tehát találkozunk videómunkákkal, interaktív environmentekkel, amelyekkel, Egyre gyakrabban mi magunk találkozunk, amelyek személyes résztvételt és interakciót kívánnak megtörni. Talán a leginkább nyilvánvaló példa, mint vizualitás és igenis, mint esztétikai kategória, talán a konceptált világa. Gondolok itt azokra a dizájnerekre és azokra az alkotásokra, amelyek például a Hollywoodi filmipar termékeiben csúcsosodnak ki, és ezeknek a formatervezési, vagy elképzelt tájainak, világainak, berendezéseinek, fantasztikus tereinek a megtervezésével függének összejelve ezekért felelősek. És nagyon érdekes átmenet létezik magával az ipari dizájnnal is, hiszen nagyon sokszor ezek az ipari dizájnerek később lesznek designerek és az aviatikában, a polgári aviatikában vagy a katonasságnál működő tervező később a koncentráltnál bukkannak fel. Nagyon fontos megnézni, hogy ez a folyamat tekinthető lineáris, cirkuláló folyamatként, illetve egy visszaható mechanizmusként először próbáljuk megnézni ezt a lineáris ráhatást. Minden teljesen nyilvánvaló, hogy a fogyasztói társadalom e, e, új tendenciáival e, a művészetet is elérte ez a váltás, és amit korábban e, elkülönítettünk e, elitművészetet, e, illetve a popkultúrát, tulajdonképpen e, önmagában e, nem léteznek már külön kategóriák, hanem a pop ártal, e, tökéletesen összeolvad a kettő, és megjelenik egy olyan fajta. Képiv világ olyan fajta gondolkodás, megpróbál a minket körülbelül világnak és a fogyasztói kultúrára válaszolni, ezeket felnéni a művészet kontextusaiba. Ezeknek a, ezeknek a műalkotásoknak a léta nagyon sok kérdést felvett önmagában, de minden, minden, mindezzel együtt elveszítette azt a fajta körvonalát, azt a fajta izoláltságát, amit korábban, mint eddig, művészet élvezett, és egyre inkább elkezdett a hétköznapjainkban az életünk részévé válni. És itt látjuk meg a növekvő tulajdonképpen egy mesterségesen generált érdeklődés, akár film, akár valamiféle új árucik iránt. Megláthatjuk, hogy ezek a e, mesterségesen e, munkált igények, e, elhoznak nekünk olyan e, újfajta technológiákat, e, olyan fajta audiovizuális e, e, formákat, e, amelyek korábban e, egyáltalán nem vettek minket körül. E, nagyon furcsa megnézni e, azt a, a fajta váltást amit talán nem érzékel mindenki ugyanúgy, mint, mint hogyha ezt belülről vizsgálja. Tehát egy képzőművész szemével, illetve a mindennapi életben, ezekben a tárgyakban, illetve ezekben a fejlesztésekben létező emberek tökéletesen máshogy láthatják. Tehát gondolok itt arra, hogy a megnövekvő információval, amelyeket ezekből az újonnan kifejlesztett berendezésekből, a mobil technológiák vírmányaiból visszakapunk, illetve meg visszahatnak ránk. Szóval, amire, amire szeretnék rámutatni, hogy egy olyan fajta terhelés éri az emberi érköznapokat az emberi gondolkodást. A dolgok megközelítését, amelyel korábban egyikünk sem tudott találkozni, és nem tudtuk ezeket a kérdéseket megfelelően kezelni. Ezt a fajta gondolkodásmódot, ezeket a megjelenő új technológiákat megpróbálhatjuk az életünkbe visszaintegrálni tulajdonképpen elkerülhetetlen szerves részét képezik most már minden mindennapjának, és láthatjuk azt, hogy egy megjelenő iPod, vagy egy új fejlesztés hogyan hat ki például egy képzőművész gondolkodás világára, és a, a minket körülélő információ haló mennyire vesz vissza a társadalom felé való megközelítésünkből, illetve a világlátásunkból. Amire az előbb már próbáltam utalni, az az a fajta összefüggés, ami a különböző dizájnformációk között létezik, amit említettem, hogy egy haditechnikában, vagy, vagy akár bármilyen ipari forma tervezésben működő dizájnjának a munkája hogyan ölt testet, mint például Szidmédnek a, a munkájában, mindenki ismereti a szárnyas fejvadász tervezőjét, amikor ezek a korábban abszolút funkcionális, mindennapi ipari termékek a fantázia világába betörnek, és utána a művészetre visszahatnak. Amelyek egy újfajta érdeklődést generálnak, egy adott kijelölt médium iránt, amelyek adott esetben elvezetnek egy teljesen újfajta gondolkodáshoz, újfajta technológia irányához, a innovációhoz vezet. Szeretnék röviden kitérni pár olyan törekvésre, amelyek kimondottan a művészeten belül történtek azért, hogy a művészetnek a, a szeparált, helyzetét megoldja és megpróbálja integrálni a társadalomba. Ezek a 20. század első évtizedében a, a, a konstruktivizmussal, Tatinnal, Gabóval és a Molinadjjal köszöntöttek bele, meg megpróbáltak az ipari fejlődésre egyfajta releváns választ adni, és a művész megtalálni a társadalomban, és olyan fajta hasznos ember kreálni belőle, aki ebben a világban létezni tud, megfelelő elismertséget kap és ezeknek mégis olyan termékeket tud generálni művészetével, amelyeket a társadalom hasznát látja. Ennek legkiválóbb példáját később az Újvához, a Bauhaus folytatott Chicago-ban működő változatában láthattuk, ahol Kepesdőg megjelent, aki később a 67-ben megalapított Center for Visual, Advanced Visual Studies-ban az MIT-n belül találta meg talán azt az ideális formát, ami a mai napig zajlik, és egy olyanfajta kommunikációt hozott létre tudós társadalom és képzőművészek között, amelyben a handiképes képzőművész, aki nem tud megfelelően előadni tudósok előtt, illetve olyan apparátussal nem rendelkező, de ötletekkel viszont felérkezett képzőművészek, illetve a tudományos érkezettel bíró. Kutósok összepárosítását hozta létre, amelyek válaszolni tudnak a, a legújabb technológiai kihívásokra is, akárcsak a francia írkán, amely ugyanezt teszi meg a zene atomokra bontásával, illetve a zene legmodernebb koncepcióinak kialakításával. Végül pedig ezt a szót szerettem volna fel. Utat, illetve ezeket szerettem volna emlékeztető megjeleníteni, amelyeket ennek a problémának az alapjának képzelek el, amely mindenképpen egyfajta interdisziplinális gondolkodást igényel, amelyben képesek vagyunk a saját szakterületünkön túlemelkedni és meglátni azokat az átvezető utakat az új tudományos fejlesztésekben, amelyek megbiztosítják meg számunkra azokat az utakat, hogy egy sokkal egészségesebb és az információtól kevésbé terhelt társadalmat tudjunk építeni magunk körül, amely inkább a szellem és az emberi közösség prósperálásra tűzi ki célul, és nem pedig az ennek való alávetettségben való szenvedést, amelyikben egyfajta érzéketlenség áldozata lesz. Nagyon szépen köszönöm, oncsánk, nem is takk,